Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulina Muhammedin, wa ala alihi wa ashabih, wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin. Allah në madhuva rafalën darojme, fatem përti ndihme dhe fa'li kërkojme, nër salli afdata dhe bëkimëtë allahu të qofshëm ië Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bëfamilet ië shokët dhe të vajtata që ndihme në rukënaturë dhirë ndihme dhe fundë të kësa ibotë. Të ndërru dhe zërbesimtar në gjymanë e kaluar, kemi përfunduar komentimin e surës El Maun. Dhe të kemi përmendur se qëfar përmban në vetën e sëj kjo surë. Dhe kemi të thënë se Allahu Gjallewal në këtë surë kërcënën kategoritë të caktuara të njerëzve të cilët janë të pakujdeshëm ndaj detyrimeve të tyri ndaj Allahu Gjallewal e Gjallewaluhu ata janë që e mohojnë ditën e xhikimet, ata janë që nuk ndihmojnë në punë të mira, nuk inkurajojnë për punë të mira, të pakujdesëm do namazit, nuk japin atë që u takon të, të japin e kësaj rradhë. Ndërsa surja vijuese që do të fillojmë të, të sot inshallah është Kaptina El-Kauthar. Një kaptinë e shkurtër që besoj shumica nga ne e dimë këtë surë. Edhepse është në formullim të saj është kurëtër, mirë për në përmbajtëja është shumë dëmë thënëse edhe shumë përbajtësore. Sur e Al-Kauther, fillan me një hyrë interesantë duke kujtuar begati që Allah i Adha Muhammedit, s.a.ll. Inna a'tajna ke Al-Kauther, fësalli li rabbi ke vanhar, inna shani eke hua l-abder. Inna a tajnakel këutër. Ne ta kime dhenë ty këutërën. Andaj falu për Zotin tëndë dhe thërë kurbanë. Me të vërtet, ata që flasin kësh për ty dhe të këndërshtojnë, ata janë të këputur. Janë të dështuar atë humbur. Kjo është sureja që Zotin Gjelle Hoala e ka zbritur me këtë përmbajtje, me këtë formulim, me këto fjallë. E ne dhe të fillim sëtë, insha Allah, me të rejtimin e disa kuptimit të kësaj sura dherën e përfundimin e saj, insha Allah. Suri Al-Kawthar është sura që ka zbrit në meke. Dhe pejgamberi s.a.ll. në meke, si kur që dheni të ndërru dhe zërë, për e tënë të trysni të dhe padresi dhe dhunë të ndryshme nga anë e korejshve. Dhe nga njëre kokëforsi e korejshve dhe dhunë e tyre, nga njëre edhe e brengës të Muhammedin sallallahu alesallam. Mërzit e për këtë. A japë të mundin maksimal që njështë ullëzohan, ishte i sjelëshëm, i kujdatëshëm, sëllë të argumente, mirë për po ata, gjithë të këto i nëmvërsonin, në nënqëmonin, Dhe gjithë këtë përpjekje të Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam për udhim, ata e kthën me dhun, me arrogancë ndaj madhësisë së kësë mbroj. Andaj ky reagim i popullit të tjerë shqetësonte Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam dhe fytyrat e tyre vazhdimisht dhe akuzat e tyre vazhdimisht e bënë që pejgamberi në situatë të caktuara mos të ndiejë rahat. Andaj Allahu xhallahu ole ku pas kësaj brishta jetë që e Në ngushlonin të pegamberin sërëllahu sërëllam. Madje, Allahu gjëllevala në surat të ndërshme përmand dhe lërën dhe këti pegamberi. Andaj sada që të shajnë e të fyën e të klasin keq për të juaj dërguar e Allahut, tjetë e ka Allahu i ngritur, tjetë e ka Allahu i bëgatuar e kështu më ratë. Andaj Allahu tha, inna atajna kel këutherën. Ne, ty të adham këutherën. Kjo ne përmandë në shpesherën në Kur'anë. Për kjo nuk do të thëtë shumësin. Në kurthimi ne shumësi. Në ka disa pysin e pëse huaj që Allah o thënë koran ne ju kemi kriuar. Kurve që Allah në ka kriuar. Vje dhe më thonë për emri në shumës. Mirë për nuk është për që dhimë shumësi. Në gjuhë në robëm nga njëra, për menet shumësi për njësin, për individin, kër është për që dhimë badërimi. Si kështë ti kurdo në diko më respektu, nuk këthush ti Për dush, ju, apo? Ata ju s'jena njështë për respekt e përmen shumësën. Ande edhe Allah Gjellegjeral hu përmen inna, ne, kush ne, Allahu, as kush tjetër. Të Allahu Gjellegjala është ajë që t'ka dhëndë ty, qëka t'ka e për Allah u ty? El këvëthër. Këvëthër, edhe kjo surën bon emën në këvëthër të drozëri ka disa kuptime. Një kuptim është i përgjithë shumë, përshinë gjitha kuptimet e tjera. Këa u thërë, në gjuhë në rabët dhe të thëtë, të mira të shumëta të bëllshmet një aftushme. Andaj ne, Zotë Gjellewala, ty jo i dërguar i Allahut të kemi dhenë mirësit shumëta, ndonjë adhë në heret. Të kemi jabë mirësit shumëta, të kemi ngritë. Dhe këa u thërë të ashtu të ndërëzër, është një burim në gjennet që nuk i ta kanë askujt pas Muhammedit sallallahu alai sallam edhepse kanë mundësi nga e burim të pinë dhe besimtarët pas taj të të pejgamberit sallallahu alai sallam kushpin për e ti nuk etet kurma nga vlera dhe nga, dhe, dhe, dhe begatia dhe mirësia e këti uji pra ndaj Allahu ja al kujten pejgamberi të pejgamberit a.sallallahu alai sallam dhuratat dhe mirësit e shumë të që i a dha. Nëse bëjmë një lej krahësimi, para se mjë në komentin e detajzuar të kësajsurë, në shumë e bëjmë një lej krahësimi mes surës ma unë që e përfunduam dhe surës këvëther. Ne imi në hyrët të surës këvëther dhe nuk duha të zgjeruhem njëherë në detajet e kuptimit të kësajsurë. Mirë për fillimisht të vëmë një lejë kërhasimi. Suri Al Maun, thamë në vetë nësaj, të regënë njëriun muhuës. Fletë për njëriun ju besimtara, po. E rajët e ledhiju këtë dhibu bidin. E ke patë të atë i cili e përgënjështranë dhe mëhanë ditë në gjykimit. Fe dhali ke ledhiju jetimë, Ky është ajo që e braktis jetimin, ky është ajo që bën këto, ky është ajo që është i pakujdes në namazit. Ky është, ajë, do thot, një varg, një varg, do thot, është kelijesh, një varg të metash që kanë të bëjë me njeriu që mohon Zotin Xhelalul. Kështu të është mohuesi. Kështu është, do thot, ai që nuk i pranon argumentet e Allah Xhelalul. Sura Kaosën është e konterta. Sura Kaosër për mua Shumë nga ato që janë nësurën ma unë, mirë për në formë pozitive. Dhe thëtë, nëse nësurën ma unë, dhe, dhe rëzër, më huë e si të bëjnë kështu, nësurën këvë thërë, Allah o të regënë besimtarat si bëjnë, për të bërë dalimin. Dhe kjo është bërë nësi të kuptojmë, si do bi e rëndësyshme e kësoj hyrje, se besimi bënë dalimin. Besimi bën dallim mes njerëzve që janë të një familje, të një gjuhe. Janë njerëz mirë, po sjelljet e tyre, pastaj kuptimet e tyre, mënyrat e jetuarit me çfarë baze ndërtohet mbi atë bazë bëhen dallimet. Prandaj besimi në Allahun Xhallaxjalaluhu e bën dallimin. Mes njerëjut do të thotë keqbërës dhe aty mirëbërës e kështu me radhë. Andaj, ne duhet, gjithmonë, si kurse kemë përmenë, të bëjmë analiza, meditime, karshive të vetës tonë, qëfarë dalimi ka bërë të ne, besimin në raport matë që, nuk e ka këtë besim. Ne si besimtarë praktikuas, qëfarë dalimi ka bërë të ne, kjo praktikë, nga ta që nuk bëjmë këto praktikë. Këptim pozitiv, pa në në që mu dhe pa në më lërsuas, këllë, mirë po të ndrodhëzat, nëse për shambullë, Nëse për shembull një njerëz që nuk është praktikant i Islamit, nuk praktikon obligimet e Islamit, mirëpo është i sjellshëm. E ai që është praktikues, si duhet më qenë? Halo më i sjellshëm apo po? Nëse ai që për shembull nuk nuk ka besim të kalitur në Zëmërën e tij, se ka besimin si duhet, mirëpo është dordhënës, është bujak. Aje që ka besim të zemër dhe beson që Allah ka me e shpërblujë dhe Allah në ka me e taku, e kësit dhët me qenë, shumë ma bujarë, apo? Për nejë surja ma hunë dhe surja keutër, janë dy sure që prezentojnë dy formatat të njerëzve. Njeri nuk beson në zotin a ditë gjukimet, e tjetëri beson në zotin a ditë në gjukimet. Andaj që ka ati Allah o tha, pëvejlun po il mosallin e ledin hum an salatin sa hunë. Mire ta që falen, dhe janë të pakujdes shumë dhej namazit e tyne. E përmen namazin. Edhe në keu thërë, thësalli li rabik. A tje tha, të pakujdesh në dhej namazit, e ledhine hum jura unë. A ta të sëtët e bëjmë për syje faqe, apo? Për syje faqe. Në keu thërë, në surën tonë, që përflasin për të e sëtë, thësalli li rabik. Faljo për zotin tënë, jo për syje faqe. O se bësi këta të surës ma unë, Pasha, Kurani si të rekë paralele, bënë krahësime, dhe prezentanë fotografi të ndryshme të njerëzve që ne të shikonë. Cilë jeti? A je, këtësura, je në këtsura apo e në këtsura? A i takon të këti përshkrimi, apo i takon të këti përshkrimi? Cilë përshkrimi takon ti? A shumë rëndësi. Nga se të nërëzër, ne kime thëndi sara sa Allahu Gjallaj Gjeral në Kurani Aska nuk e ka lavdru, ma e as nuk e ka qortu për shkak të emnit që e ka. As për shkak të djuhës që flat. Në Kur'an askund nuk ka qortim për dikë pse fol kë djuh. Jo, nuk qortohet njeriu për shkak të djuhës së tij. Nuk qortohet njeriu për shkak të ngjyrës së tij. Nuk qortohet njeriu për shkak të priority. Kjo është e refuzueshme në Islam, absolutisht. Nuk guxon me paraqjiku njeriu mbi bazën e djuhës që flat. Nuk gudzojmë mi bazë një gjyres që e ka, prejardhës që e ka, ala ka sajmë tërë. Pa është nuk duhet me mbi vlerësu, me livdu, dika një qëli e fletë një gjuhë. Nga se pejgamberi s.A.S.S.A.M. thaë në thhajjin në më të mërësë. Vala fadle li arabiin ala e një gjemi. Nuk ka vlerësim arabi nda ju arabit. Se ka qenë Korani i zbitë një gjuhë në arabë, Edhe pejgamerit ka qenë Arab, këtë nuk nuk kuptojnë se Arabit jetë matë mirë, apsoliteshët. Asë qenë matë dishëm, apsoliteshët. Për kundës e ata ka në përësi matë madhe përshkak se mundësit me kuptojnë ka matë letë përshkak të gjuës e kësë mëratë. Ande s'ka kësi barierash në gjyrave, e të fjalve, e të gjuve e, e kësë mëratë që pengojnë njerëzit me qenë të barabartë, kejtën barabartë. Mir po mbi vdersi mi njerëzve bëjn mbi bazën e kujt veprat këyra? Dhe vshmris me bazën e besimit tek xhamallahu. Ne tek Allah xhamallahu nuk është i barabart si një njeri që tek Allahu nuk është i barabart si një njeri që beson Zotin, si ai që mohon Zotin. Nuk janë të barabart. Si njëri një vepër mirë që bën punë mira e si njëri i një cili bën punë këqia, nuk janë të barabart. Nuk mund të jenë të barabart. Mirë, kjo pabarazime së njerëzve është mi qfarë baze? Mi baze në punëve të mira. Pra dhe në duhet gjithë mund të matëmi në këtë mënyrë. Qikuj, qikuj, një Allah në sullën ma unë, po përmen një kategoritë saktuar njerëzve që po i qartan. Se këta nuk e ndihmojnë jetimin, këta nuk nëzitim për punë të mira, këta nuk e ndihmojnë njëri tjetërin, këta nuk bëjmë punë për Zotin Gjella Gjelali Hu, tantë pak kujdesm ndaj admirimeve i bën përsëri performancë aq shumë radh. Kta janë ktaën që çuhet janë kta. Kush janë kta s'dim, na kush janë kta. Nisun kauther Allahu po i thot pejgamberin, "Faṣalli li rabbika", falu për Zotin tënd, mos po u bësi kta. Wanhar, thar qurban, do të thon, bëu solidar, bëu bamirës, mos u bë të po shtrënguar dhe kopras sikur sa të parët. I kish dy fotografi. I kish dy modele. Cilin model që më njeq? Kur është shëmbullit se si kush na doja me u bë. Dhe këto surre në vazhdim bashkë me surrën e kaluar, surja Maun dhe surja Kauthar prezantojnë dy modele. Dhe ne gjithmon gjithmonë jemi në do të thotë kontakt dhe jemi gjithmonë në ballafaqe me këto dy modele. Sura Fatiha ne e kemi çdo ditë Sura Fatiha namaz qoftë në sunet qoftë në farz nafile gjithmonë Fatihan lexojmë ne kemë mundsi surën inna ata'ainaka alkauser ne e lexojmë ne lexojmë te asurë kjo ka mundsi më ndot po Fatihan ne fillojmë pa lexuar gjithë lexojmë surën Fatiha en Sura Fatiha Allahu çka thot ihdina's sirata'l mustaqim o Zot Ne kërkojm që ti të, të na udhëzosh në rrugën e drejtë. Kjo është kërkesa jonë. E pastaj Siratal ladhina en'amta aleihim ghayril maghdubi aleihim walad dallin. Dy modele të. Na udhëzon në rrugën e atyre që ti i ke beqatuar. Kush janë ata që Allahu i ka beqatuar? Pejgamberi i Allahut. Besim turat drejt, të sint çert dietarat e mirë. Këta janë ata që Allahu i ka udhëzuar. A në ti po i thushë Allahot në surën Fatiha, o Allah më udhëzën në rrugën e drejt, do më thonë, le tjetë modeli jam, shëmbëltyra jam, urne ku jam, një jetën time, këta njerëzë. Gajri il Magdube a lehim, o redda allin, e o azat, mësleja që shëmbëltyra jam, modeli jam, tjene ata të cilët, ti je hidrua nda e tyre, apo ata që kanë dëvijuar. A i ki dy modelet, po, nda i shikallë në rruar njëtën e pë Për këndin po din më shumë? Për cilin model të din më shumë? A për modelin e Surës Maun apo për modelin e Surës Kausar? Për këndin e namë tepër. Kën e ndjekun më tepër, kën e ngonë më tepër. Ku është modeli ion? i on? I fëmijëve tëon, familjarët on, shumë është më rëndësish. Gazësot në forma të ndryshme po na imponohen modelet e shturura, të të çoroditura që rënojnë familjen, rënojnë shoqërinë. Pra vlerat, e rat, pa vlerat ekso merot pa njerëz të shpenuar pa vlera pa vlera moralet pa vlera të, të të turpit pa vlera të të të, të sjelljes së mirë pa vlera të edukatës po na prezantojnë si modele të suksesit shëmbëdhyra që duhet më ndjek ndër një jon është e rrezikuar nga këto modele pra ne duhet që gjithmonë të kemi modelit tona, ka në ndje kumë nga, që kushtë dhe më bëmë, bon? është shumë në në nësimi e kuptu. Andaj i surja, këtar, ndërëzër, e prezenton modelin e kunder të surja së ma unë, së re ma unë është kërsnim, më së bani kështo, që shikoja ta që muhojnë Allah në ku i ka quë, mësë besimi, në qëfar vepra, në qëfar humnere, në qëfar lajthitje, ati i ka quë kjo, në shikoja ku i ka quë, besimi, Muhammeden, i ngritur, i lafdruar, i ndjekur, i dashur, i afert, e kështë në mëratëm. Shumë në nënësi të kemë modelit tonë, që për të modelit lecëzojmë, interesohemi, ndjekim rrugën e tyre, e kështë në mëratëm. Pra pegambar, ka të rësujë Allahu Gjallahu Ala, ka të rrugu përgamberën? Ka pasë mundësi Allahu Gjallahu Ala me zbrit libin të nëzërën, veç me të fru Koronin, me ardhën e veçot është se nuk ka histori të njërzimit, liber të zbitur pa pejgamber. E ka pejgamber pa liber. Pejgamber pa liber ka. Shumë. Ka një pejgamber, i ka ndikë mësi me te libit ca këtu. Për shumë. Mirë, për nuk ka liber pa pejgamber. Ska. Pse detyrimisht ka pejgamberi. Për shfar asyja. Për çka se njerëzo duhet modeli. U duhet modeli. Madje kur ishte Mekës në arsyetimin e tyne për mos pasimin e Muhamedit alayhi sallatu wasallam, kërkuan që Allahu më dërgon me llek pejgamber. Jo njëri. Njëri është Sina, pejgambëri i tij me llek. Nuk ka qiu Allahu me llek, ngasë me llekun nuk ka mundsi me ku model për neve. Nuk ka mundsi një krijesë e pagaburshme Me 100 model për krijesat e gabuara. S'ka mundsi. Një krijesë as nuk han, as nuk pin, as nuk flen, çish ka mundsi me konshëndyr për një krijesë që han, e pin e flan? Çish ka mundsi? E pamundshme. Po dhe Allahu dërgoi pejgamber. Me 100 model, asnjëri nuk kanë një model për shëmbulltyr, me pa praktikisht në njëri qysh i vjen me koni mirë. Modeli nda duan që me u bin se e mundshme është të bëtë njëri debatë shumë. E se të nërëzën nga njëre, një kështë atë, o, oh, mirë të mësime, po, kështë i bënë, e në e gjimë që e filonë një e bënë atë. Sa njërë, përshënë, a shvetohen për mos falë në pes kovët në mazët, në zonë me kovët, në e gjimë modelit shumë, ta që në shumë më në zonë sa e falën. E që e dukë shtitë është? Ka shumë unë dheqin biznese, kanë ngarkesat shumë ta, dhe kur në mazën me va kësë e lojnë më. Ka u kësë njerë shumë? E dikush pa pun, ose me një punë thjesht, pa ngarkesat, pa ngashimët, s'pa kom kohën. E i themi, mirë, unë s'pëtumë në nga kiku asë kiku. S'pëtumë e më shtuji debatu. Ta bi modelin, që? E mundë shmështë. Dikush të të vëshambullë, Mire me fitu halal, po probleme me fitu së halal, pa mashtru ka pake, pa bo ka pake, probleme rëlloj, se së fiton kërgjëheq, njësili modelit shumë, ta që kajlë hamdullan nga musliman, që punojnë halal, pa që bard, me djerë se me, me mund, i thime kë që të përfiton kër, e mund shme. A i modeli është taj që, realisht në mësën si me zbatu, një, një në regull, po adhe na, ne këthem bindjen, se e mund shme ashtë, mundet ande themi meransi sahabet e pejgamberit alayhi sallatu wasallam për shfarosje shokët e Muhammedun (s) më meransi për shkak se ata janë modeli praktik që dëshmojn efikasitetin e mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu sahabet janë dëshmi e gjallë se është e mundshmë është e mundshmë që me i zbatum mësimet Allah xhallahu ata madje nga një humner e nga një lehtëjie, nga një shkatërrim kanë gjetur ata me të sill në model njerëzimit Emundsm. Andaj të ndrojë nazar, nuk duhet këtë marru. Tha pe i gausër, ne të më haru. Allahu xhalla uallai tha pejgamberi ne te kemi ja te kowserin, ne te kemi ja ti shup mira ndërto. Kemi bëshë ambull model për njerëzit. Andaj nuk duhet këtë marru në të më haru në hyrje të trajtimit të kësaj sure. Ne vetëm hyri jemi për surën kowser, do të vazhdojmë inshallah prapë me trajtimin e saj mirë po këto dy modele, mos të harojmë. Sure Maun fletë për një model të mërapsht, të qërëditun, dhe njerët të shturur, dhe surja këa u thar, fletë për një model, të caktuar i cili, realisht, me pasimin e unëve të Allahu Gjallavala, u bërë shemblë të të njërzimet, edhe ne duhet me ndjekë rrugun e ti. Allahu thotë në Koran, leqat kene lekum, fi Rasulillahi, usvetun hasana, ju, në të dërguar në juaj, e keni shemblë në duhur. Shemblë jonë, modeli jonë, modeli besimit, modeli adhurimit, modeli edukatës i sjeleve, modeli raportëve ndër njërzore, modeli raportëve familjare, model në kriza, në situatët vështira, në sprova, në gjithë situatë, modeli jonë një shkosh, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Dhe njështë që janë ndjekër rrungë në ti, shokët e ti, djetartë, njështë të mirë, dhe vëtshëm, që erdhen pas ti, njështë, e vazhdua në të vinë, ko pas ko, e edhe në këtë ko ka, alhamdulillah, dhe gjithë mund ka të atyrë, gjithë mund ka njerëzë që kanë shërbijë dhe shërbejnë si model dhe shemë bëtyr e mirë për njerëzit, po ne duhet i gjimë dhe rrugën e ty do të ndjekim. Kjo është më nëndësi shumë, është kërkes svetare e do më zëshme për gjithë doke për njëve të përcakton model në ti, si ko është do më boti, kënë në ngënti, kush është shembol e të njetën tone, që ti nga i frimzosh, pre ti inspirosh, mësimet e ti ndjek, kush është ai? Sula ka u të rëthët, ai është Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Ndaj, këto sura, në këtë njër, në kërshin njërë tjetërës, prezentojnë dy modelet që një kemi të mundshme me ndjek. Që një përdo me njek? A këtë, apo atë? A atë që Allahu Gjallahu Ala është i hidruar dhe kanë janë shkatërruar dhe kanë përfunduar sipas kështit apo këtë model të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Për dijon si besimtar, teorikisht është e dijshme, na gjithë dim teorikisht me von parijë, na po dona me konsi Muhamedit qsom, na këtë dim, në rregull, vazhdo për më qënd kështu. Lezoh për të. Interesou për jetën e ti, për njerëz të mirë. Të njohim biografinë njerëzve të mirë. Të njohim fjalët e tyre, të përhapim mësimet e tyre rinia e yollet kat qasje të vazhdueshme në modelet e duhura në shembull tyre të duhër e jo që modelet e duhura të jenë të hijezuara, të fshehura, ndërsa të ekspozuara, të prezentuara modelet e shturra të çuditura që ato rrezikojnë besimin, vlerat morale, edukatën, njerëzimin në perzi Allah na ruajti. Kjo është ajo që patësi më thon kyret të komentës ose Kaosra pse thash kë është hyrje përgjithshme në krahasim mes dy surave. Edot vazhdojmë inshallah të ardhmen me trajtimin e të kuptimeve që bart në vetë kjo sure tash në formulim e shkurtër, mirëpor shumë e thellë në përmbajtjen dhe kuptimin e saj. Allahu na mëson që modeli i on dhe shembëtyra jonë ti Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe njerëz të mirë të devotsh ata që kontribuojnë dhe lën gjurmë të pashlyeshme në aspektin pozitiv dhe të mirësisë në historinë e njerëzimit. Na uftëllallahu vazhdimësi të, të punëve të mira vetë modelit të mirë. Ne të kemi model të mira e nevet na kanë model ata që vinë pas neve. Zoti ju shpëleit përmendjen safa sot keni mundësi, prapao them edhe pse posha që elhamdullahu keni ngjesh mirë safat, nuk po ka mundësi t'ju themi, nuk po kanë edhe duan ta them që të mbardhimisht ka çështë elhamdullahu, mirë, po ku do të gjeni zbrafsit dikon më i plus safat, plësoni Zoti ju shpëleit ndërroft. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kaseer.